Хочу битися з лицарями. Посилайте гінців. Як зберуться, я вийду. І ти будеш битися? Буду. Князь усе ще не вірив почутому. Для більшої певності осушив кубок і налив ще. Але стривай. Чому ти передумав? Осінь. Така пора, що смуток виїдає душу. Мене кличе до себе вчитель. Я чую ночами, як він приходить до мене і кличе за собою. Одного разу в вісні просив мене, щоб я виявив своє милосердя і вчинив вашу волю. Невже він не помічає, що я брешу? Він не хоче помічати. Тоді я не послухав його, а ось тепер, так, тепер мені здається, я готовий стати на герць і загинути, як мої предки, як того потребує звичай. Князь після довгих потух нарешті видушив з себе сльозу. Тоді драматично змахнув її рукавом, підвівся і, скуливши плечі, побрів з галявини. Дракон дивився йому в слід. Лапа на самохід стисла кубок. Він тріснув і розсипався по траві. Князь озирнувся. «Завтра я сховаю доньку, щоб її ніхто не бачив». Оголошу, що ти її вкрав, а за день перед герцем привезу її сюди. Так буде ліпше. Інакше, сам знаєш, ніхто не повірить. Того ж дня роз'їхалися гінці по всіх усюдах, везучи страшну вість. Лютий дракон викрав Люботинську князівну і тримає її в печері. «Ну що, пане Антосю», – потирав руки князь, – «як ви оціните мою дипломатію?» Та воно, бачте, ніби, а ніби і не той, м'явся воєвода. А що вам не до снаги? Бо ви за цей час мені стільки про нього наговорили доброго, що шкода хлопця. А думаєте, мені не шкода? І мені шкода. Та є речі важливіші. Маєте рацію, а все ж на душі чорти шкребуть. Е, не зашкребуть. Ви от роздабудьте десь кілька возів кісток та перед печерою висипте і нікому ані мур, мур бо це вам не дівок у сінях щіпати, це державна таємниця. Та хіба я коли дівок, це так до слова прийшлось, а за кістки подбайте. Де ж мені їх стільки набрати, кілька возів кажете? Який же ви недорайда, пошліть людей на західні межі. Там у гри межі собою човпилися, от і назбираєте. Потроху почали з'їжджатися лицарів-люботин. Один з княжих гінців, вертаючи назад, натрапив у лісі на чотирьох подорожніх – обшарпаних, зарослих і вхудлих. Вони брали піхтою, втомлено пересуваючи подряпані у виразках ноги. «Хто ви?» – спинив їх гонець. Подорожні здивовано витріщилися на вершника, мов не вірили своїм очам. Я лицар Лаврін, з грошова герба підкова, проказав найстарший, а це мій Джура, і двоє слух. Вас що, пограбували розбійники? Що з вами сталося? Ми й самі гаразд не знаємо. мов люботин, битися з драконом. Нас перестріла якась чортова відьма і показала не ту дорогу. Тепер ось певно зо три місяці отак блукаємо. Скільки не йдемо цією дорогою, а все на одне і те ж місце повертаємо. Вже й коней поїли. Гонець спішився, витяг торби харчі і розподілив між подорожніми. «Під'їжте, а тоді я вас виведу звідси». Видно, вона блудна вас наслала. Таке буває. Поява лицаря Лавріна стала для всього княжого двору неабиякою подією. За ним чередою увивалися ухочі поласувати цікавими подробицями з лісових блукань, не кажучи вже про дивовижні пригоди в Єрусалимі. Як на те лицарь виявився чоловіком неговірким. А його джура, може, і мав бажання розповісти комусь таку історію та волівно слідувати поведінку свого пана. На щастя, їхні слуги хутко змитикували, що, оспівуючи легендарні подвиги лицаря і джури, матимуть завше безкоштовне пригощення. Завдяки цьому було частково втамовано двірську цікавість. Лицарів назбиралося чимало. Хоч і не стільки, як минулого разу. Проте князь не нарікав. Тим краще, менше буде приблуд.